Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ati Nafsi taqwaha wa zakiha Antakhiru man zakaaha Antawaliuha wa maulaha Amma ba'du Alhamdulillah summa alhamdulillah Ikhwatu al-iman ikhwatu fiddin A'azakumullah wa wa'ahibukum filah Alhamdulillah summa alhamdulillah Alhamdulillah Kali ini Ikhwatul Iman pertemuan kita, perjumpaan kita berkaitan dengan ilmu Berkaitan dengan kita mengasah ilmu yang ada di dalam dunia-dunia ilmu Di hadapan saya ini Ikhwatul Iman ada sebuah buku yang sangat menarik ditulis oleh Ustaz Abu Ruais Ustaz Abu Ruais Menulis suatu buku yang bertajuk bersuci dan berudu menurut sunnah dan Mazhab Al-Shafi'i Buku ini Ikhwatul Iman terbitan daripada Bushra Studio dan Publication sendiri Merhad. Buku ini sangat menarik Ikhwatul Iman, sangat menarik buku ini. Buku ini telah uh, memecah suatu uh, bentuk fiqah yang baru. Buku ini telah memberi kepada kita suatu nafas yang baru. Ustaz Abu Ruwai sebagai penulis buku ini... Bersuci dan beruduk menurut sunnah dan mazhab syafi'i Buku ini seperti buku-buku uh, ataupun kitab-kitab mutaqadimin Tetapi dengan metod penulisan dan nafas uh, penulisan yang agak baru Dan memberikan suatu penjelasan yang sangat menarik Buku ini bukan sahaja membahas tentang isu-isu faqah berkenaan dengan suci dan beruduk Menurut mazhab syafi'i tetapi buku ini lebih menekankan kepada dalil menekankan kepada hujah mengambil hujah-hujah yang ada di dalam al-Quran dan sunah-sunah yang sahih dan diselarikan dengan uh, akwal ataupun perkataan-perkataan ulama yang ada di dalam mazhab as shafii ataupun Imam Syafi'i sendiri. Ikhatul iman, buku ini sangat menarik. Saya katakan bahawa kita perlu uh, mengadakan suatu Suatu tajdid Kita mengadakan suatu reform Di dalam uh, uh, Di dalam ilmu Dalam knowledge ini Dalam ilmu ini Daripada kita belajar Fekah secara lama Tanpa melihat kepada dalil Buku ini yang ditulis oleh Ustaz Abu Ruais ini Memberi nafas yang baru Setiap bak-bak yang ada di dalam Bak suci dan bak, uh, bak uduk ini Bak taharah dan uduk ini Dibawa dalil-dalil sama ada dalil yang disepakati dalam mazhab syafi'i Ataupun dalil yang bersifat dia wujud daripada nas, Quran dan as-sunnah yang sahih Sehinggakan apabila kita uh, belajar fiqh daripada metod buku ini Kita akan dapat sesuatu yang baru Kita akan suatu analisa yang baru Kita dapat mengenal ilmu secara secara agak sistematik Kita akan kenal ilmu dengan disiplin-disiplin dia kalau dahulu kita belajar Ustaz apa hukum Perkara ini Ustaz kata Ya boleh Tanpa Ustaz menyebut Di mana rojokannya Apa ayatnya Apa hadisnya Apa kedudukan hadisnya Ulama' manakah yang membolehkan Tapi sistem yang ada dalam buku ini Dia sangat balik kepada akar umbi ilmu Dia kembali pada akar umbi ilmu Sehingga kan Ada suatu muqadimahnya menarik Dalam buku ini Yang dibuat oleh Uh, Ustaz Abu Ruais ini Sangat menarik Metod penulisan itu Dia dedahkan bagaimana metod dia menulis buku ini Dia menyebut perkataan yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir Dia menyebut perkataan Imam Ibn Kathir Dalam kitab Bidayah dan Nihayah uh, Pada jilid yang ke-10 Pada muka surat 276 Al-Hafiz Ibn Kathir Menyebut perkataan Alaihuk bi ashabul hadis, ba innahum akasarul nasir sawabah. Kata Imam Ibn Qasir Alaihuk bi ashabul hadis, hendaklah kamu semua hendaklah berpegang teguh dengan ashabul hadis dengan ulama ulama hadis. Kerana status hadis mereka akan membuat kajian dan penelitian yang sangat dical. Berpeganglah kamu dengan ashabul hadis. Fa'innahum kerana ulama-ulama hadis ini aksarun nasi sawaban. Kerana ulama hadis, ulama-ulama hadis, kerana kebenaran banyak berpihak kepada mereka. Jadi ini satu metod yang sangat benar supaya ilmu itu tidak di atas uh, kita kata kala uh, qila, qila kala kala qila. Mereka kata saya kaca, mereka kata saya kaca. Maka dia tak ada sumber dia. Kita akan meninggalkan apa yang Quran sebut Fatabayanu Dalam surah Al-Hujurat Ya ayuhal ladina amanu Inja'akun fasiqum binaba'in fatabayanu Quran surah kita um, Siasat ilmu itu Ambil berat Ustaz Abu Ruwais Ikhwatul Iman uh, Dia membuat satu mukadimah yang sangat menarik Telah menjadi tradisi ilmu pada zaman silam Nanti anda tengok kitab-kitab lama Sebelum dia bercakap soal fiqah Dia mendahulukan hal akidah. Ustaz Abu Ruwais ketika dia menulis kitab ini, kitab berkenaan dengan bersuci dan beruduk menurut sunnah dan mazhab syafi'i, dia memulakan satu mukadimah yang sangat menarik. Dia menghimpunkan kesemua perkataan para imam tentang makna ilmu. Sehingga kadang-kadang kita melihat dalam dunia, dalam dunia ilmu apabila disebut khilaf, kita pun tak, tak tahu nak menyelesaikan khilaf itu macam mana kita pun tak tahu nak, nak kembalikan khilaf itu di mana. Tetapi Ustaz Abu Ruwai sebelum dia bercakap tentang bab, bab bersuci, bab najis, bab berudu, batal wudu, dia memulakan suatu mukadimah yang sangat menarik. Mukadimah yang sangat menarik, meletakkan ilmu itu di asasnya. Meletakkan bagaimana kita mengenal ilmu. Supaya ada suatu perbezaan ikhotul iman antara hadis Nabi dan pandangan para ulama. Yang mana pandangan para ulama, yang mana nah-nah yang sahih. Masya Allah, satu tulisan yang sangat kita menyatakan ahlan wa sahlan. Kita sangat mendahagakan keadaan ilmu seperti ini. Ustaz Abul Wais, beberapa mukadimah, dia membawa uh, pandangan uh, A'imatul Mazahib Arba'ah. Pandangan empat imam mazhab tentang makna ilmu. Lebih kurang di sini ikhutul iman. Kalau kita nak kita nak kiralah ada beberapa muka surat hampir sepuluh muka surat dia memberi satu mukadimah di bawah tajuk metod penulisan metod penulisan bagaimana penulisan itu dapat difahamkan bagaimana ilmu itu nak dikembalikan Quran menyebut kepada kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul Bagaimana dikembalikan urusan itu pada Quran dan Sunnah. Sekiranya ada satu perbalahan, kembalilah kepada Allah yakni pada Quran, kepada Rasul, ketika hayat Nabi berjumpa dengan Nabi, ketika wafat Nabi kembali kepada hadis-hadis yang sahih. Ini saya katakan ikhwan satu satu pendorokaan yang baru dalam dunia. Sangat baik para asatizah kalau nak mengajar fiqh, fiqh-fiqh yang ringan, fiqh-fiqh yang semasa Pekah, pekah yang nak memberi asas kepada kaum muslimin sangat menarik buku Ustaz Abu Ruwais ini dijadikan sebagai teks dalam kuliah kita buku ini diberi dengan nafas yang baru dengan kulit yang tebal dengan nafas yang baru dengan tambahan daripada edisi hak lama diberi nafas yang baru nanti kita boleh baca di dalam kata pengantar itu Ustaz Abu Ruwais menyebut bagaimana buku ini diberi nafas-nafas yang baru jadi Alhamdulillah kewujudan buku seperti ini Sangat-sangat kita alu-alukan Sangat-sangat kita alu-alukan Kita menyatakan ahlan wa sahlan Maka saya mencadangkan kepada kaum muslimin Supaya dapatkan buku ini dalam hal perbincangan fiqah Berkenaan dengan bersuci dan berudu Menurut uh, menurut, uh, uh, menurut mazhab syafi'i Menurut sunnah dan mazhab syafi'i Imam syafi'i adalah tokoh sunnah Nasiru sunnah dia mendapat gelaran pembela kepada sunnah Penyebar kepada sunnah Imam Syafi'i adalah imam yang banyak berjuang Mengangkat sunnah Rasulullah Dan menegur masyarakatnya supaya meninggalkan hal-hal yang beda Ikhwan, mudah-mudahan Allah memberi balasan dan jasa yang baik Di atas penulis ini Ustaz Abu Ruais Seorang Malaysia Orang Malaysia, anak Malaysia Yang menulis buku ini Alhamdulillah Kita ada tokoh-tokoh besar yang Allah hantar untuk membela agamanya. Supaya buku ini dapat kita miliki dan kita baca ikhwatul Lima. Kita tidak menyatakan buku lain tak dibaca. Dibaca macam biasa. Tetapi buku ini dengan nafas yang baru, dengan metod yang baru, dengan manhan ilmu yang baru, dengan sistem talaqi ilmu yang sangat memenuhi makna ilmu itu sendiri. Maka saya mencadangkan kepada Ikhwan untuk memiliki buku ini bersuci dan beruduk menurut Mazhab Madhab Asyafi'i. As Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat kepada kita semua insyaallah. Semoga dipertemukan Allah pada pertemuan-pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.